بسم اللہ الرحمن الرحیم و لما كان الملک و اعوانه دی پیرگراب کی حصہ دی عبارت سید انو خبرې خبری بکی شاہ سے بذکر کی یو <coughs> نفقت الاعوان چکم دی بادشاہ مددگار دی و دی خرشا پچا دی خطول و رز مو슬مانانو پکار کې او د بادشاہ په خدمت کې بندي د دې ځال لمزدوري کاول نه شي نو وې د دې خرچاجي دنه د با بادشاہ دا یا نه په بیت المال باندې دا د دو دویمه خبره ور سره ذکر کړي چې دا بیت المال به د کم ځای نه برابرې را بیت المال چې جوړیږي نه دا به د کم ځای نه جوړیږي بتونمان د جوړي دو طرریخه به شووي ب چا به خپله چانده کوي که سبه کې د بتونمان به س کې جوړي دا دواړه خبرې چې کم نه نوسې ک کوي دا د اوغانو خرچ د مسلمانانو د امیر او دغه د اوانو خرچ دا بیت المال باندې دا, دا تقریبا د صدر اول نه او په دې کې اختلاف نشته هرڅوب یا چې کوم نن نو وو اجرت علی تعلیم القران او اجرت علی الامور الدینیه په دې کې چې کوم بیا اختلافات راول په دې باندې لیسه بر اح محمد الله تعالی ده اصلاح النيه په تحصیل العلوم الدینيه ډیر به ترين بحث وکړل شي شاه سب دي ځکه ذکر کوي او ولا نه خبره د غیب مختصر و وضاحت چې بعد دا داخلك چي دي دا د دخاریو او د مسلمانانو خمت کې بند دي او سووک چې د چا په کار کې بنددي نو د هغ جرت پهغه باندې وي لکهښه په خا... د خاون په خزمت کې بند ده د هغې جرت چې کمم نهنو مزدې نفقا دا په خاون باندې دي دیتهواجربه دی. دی الحبس د بندې دو چې کوم چې کم نهنو واجر دی دومه خبره بیت المال باندې دا کم څنګه جوړیږي شاته وی د بیت المال په جوړولو لداسي طریقه په کار ده چې په غیرا عوام تنگ نکړي شي دا عوامونو مختصر چې کم دنو سرټیکسونه وغيرها حاصل کړي شي هغه مختصر وډیر دا شا اوشره او خیرااج ته طریقہ جوړی چې اوشر او خیاج به راجم مکې بس د غې نه بس جوړيږي بتلمال جوړيږي دومره طرقه دی وي چې اوام پتان نهشه او داې په غریبانانو باندې وي په مالدارانو باندېدي وي اوشره او خیرااج مالداران ووي که نه یا دارنې د ځې پولوننو رففاامما دا غینه دي چې کوم حاصل حاصله کې او مالدارانو چې چا سره چې کوم ننو خډیر مال دي لګنه دي یا ور سره چې کوم ننو اموال نامیه دي خاروی دي وسره په هغه کې چې کوم ننو راځي زلته خنوم نالی چې له کوم راته اوښر او سدي زکات او لکه مطلب دا ده کنه زکات په ډیر مال کې ویپلک کې زکات څه دارنګ چې کمونو زکار چې دمو د پامل نه مېوکی د پامل غیر نه مېوکی نشته ولږ دې زه نوم نه علی سره بشاسه په لما کان الملك واوان وعاملين للمدينه عمل نافع بعد شاو د بعد شاج کوم مددګار دی کار كون کې د خار د پاره داس کار چې غنافي دي وجب ان يكون رزقهم عليها دا ضروری ده چې د نان نن نفقه چي ده دا په مدینه باندې وی ولا بد ان يكون لجبايه العشر والخراج سنه عادله ضروری ده چې کمند دا خبره چې د پاره د حصول خیراج او خراج او ټیکسونو دا غیر پاره چې کمند او سنت عادله وي لا تزربهم وقد كفت الحاجة چاګه زړرم نو ورکی او ضرورتوم پورا کای ولائم بغه یزرب علا کل احد فهر شابانه راټیکسونه کې خو ظلم جائز ندی اوسې خوبو جماعتونو باندې موږ دی دغ بيلو کې رسولينا ار شابانه د څوک بجلی باندې غنټیکسلي او فی ما د ملوک الامم عامې مشارق قرار و او مغاری په دی خبرهبانې چې کم نه و تقریبا د ټولو بعد شایانو اتفاق دی چې تونمال په جوړی شي د بتلمالال په جوړولوبان دی ټولو بعدشااهانو مشاره غله دی که مغرریب و خو د ټول بسه د اتفاق دی دپاره د هروي خبرې اجما هر س چې دي خو اجما کړی د چې کمدننو اتیفاق کړی دی بعدشااهنو د ډلو د مشاره خو د انتهتكونجیباته من آلی دو ثور په دی خبر اتفاق کړی دی چې دا ټیکس وغیره چې یخې دا به د مالدارو اخلي د غریبانانو نهسووکنااللي والقاناتې المقا ته را د خزانو وواله چې د من الامالماله او دا خلکوه چې هغې خاونان دا اموال معو نام یو دي کمشی متنااصل لکه داسې سااري دي و سره چې غ نسل زیاتېږي وزراعت او تجارت فاینو تجارت اکثره من ذال کفال رؤسل کاسبین که ضرورت چرترد نه راش زیاتو بیا بچ کمدانو ټیکسو سولی عالرؤسل کاسبین پسرو نو کاسبانو دا د غیا دی فطرانه ی دی لکه سرساینه غنه نو عالرؤسل کاسبین بیا رجه کمدنو پسرو نو د کسبګرو باندې واری چې سو کسب شي او سنا سپیسی و سرینو گر کاله پتیرو نشی مصر سائے دیتی نو شي سر سا د تی نه واخلي حالارو اوس کاسی بي لکه نوم مخماېنالي لکه شا والله بد دملک سره اوبلله مسله ک کوي جي بعدشاالله چې کوم نو لښکار دی فوج بهشاالله په کار دی نو د فوج تربیت په کار دی ټ دانجه به سويچ پلان کې تم پوهڅ کې تم پوهڅ کېو سسيزونه چې کمنو په پوهڅ کې والي شا د فورډ د لپاره مثال ذکر کړي وی تاسو به چې کمنو سوچ کړې چې کوم سړی چې کمنو اسونه ساتي څه ساتي اسونه او د اسونو د تربيت د بار د څه کوي لګا دا اس چې ساتي نو منډي د پاره او د جنگ لپاره د خدمت د پاره ساتي نو دا, دا, دا ساتلدار چا چاکار نه دي ا ساتلدار چا کار نه دي غوير څو ساتل سر څو نشي ساتل او بیا د استربیه تربیت چا کار نه دي اصل چې کمندنو د منډي عادت کوي د منډي چې کمندنو خپل چالو نه دی داس چاته راوال ویل کی گی چاته دلکی ویل کی اوزنه تراوالو دلکی برخ کی خبربان په وی گی نو د اس کوم دنو خپل منډی وی د تاریخ په لته زنه منډه دی وی پای کې ستړکی گی نه او په زنه منډه کې دې سکی گی ستړکی بیا چې کوم دنو چې اس کلا اود درې د اس عادتونه دې معلومه چې ده اس کی خرابا ده تونو سنگ دینا ده خرابو ده تونو اسلاح پا سنگ کی گئی پا ده اس کی کې ده تونو بی کل آڈی یو تربتا بل تربتا زی نیغ نزی لکا دا غلطو ده تونو چه کمنو سکی اصلاح که چه ده اصلاح که نو د غزار ور که ده اس لده سه سره سر تربیت دهو که چې ده اس بیا پته لگی چې دا کار غلط ته پا دیز وال خورمان دومره پې دا سه شي او د سې کم خولی اخلاق تی غو معلوم کې چې د بهده کې خولی اخلاقشي کمم نه څنګه دي غس خود ددي س نه چې کمنو معمولی حالت ک دی غاافله کېږي نه چې داس تییاې که نه ددننه بلکل غافلتو نه کوي شاې بوی چې فوج تیاری که نو فوج به هم داسې تییاې منډې ل تیاری سختېلهسه کوي ته یا او دد د انسان چې کم مخلاقې ضمه وي دا به وي دلب به چې کمونو سزاه ورکي که دی چې ته بټ وودوي سزا به وررکي بټ ډ لګوليوي سزاه بولوسه کوې ورکي چې داسې شو دي او معمولی به فوج غاافله نه پرېدي چې بس پرات وي معمولی به چې کمو فوج غااف ل نه پرې په دې شي باندې خلکو چې کمنو صحیح عمل کړی بالکل فوج چې کمنو لا غافل نه پریږیب یو دو دری ونی وای دی ته بولاړې دی ته سوکای کا وا ونه ته یو درولي مې مونږ ته دا وای چې لکه دی ونه او کدا چې ته لاړ لای دا چلو شبه واستا خیر نه لکه مې مونږه دا غې ته بولاړې بلکل غافل پهجن پری دی لګا او نا صافې کې به چې کمنو د شپې ستانټو لګي او دا غوبل بجور شټو پکې وي غربار به یو کوسوب یو په لخی دي سوک په بل ترخه سنتریان را دا ریلاکه چې دی ویخي بس او دا غي دا منډي به شروع کی د شپې او کوټو تبخیږي غوبل وشي او سټیج پیلي بواله کیږي او دا غدي نو غافل چې کمونه دا په فوج نشي فرېخو دلې دا نشي دی به کل یو زېودي کل به بل زېودي نو فوج چې کمونه دا ویخيار وخت دی دا کر خوې شا داې کرکي والله بددلمالې من سیاستې جنودي د بعدشا د پاه ضري چې کمونه انتظام او اصلاح د لهکارو وطریق سیاستې او طریق د انتظام د هغې کمه ما یف را زول بفرسی ب فرېږ هغهغ د چې کوې هغه تابع کوون کې او زلی له کوون کې ما هرسل به فرسه د خپل اس حيث يتعرف اصناف الجري اغه ته چې کمنو معلوم دی اغه اقسام د منډي هر ولت و عدو من ارقال, وعدو مخص غیتا ارقال هر من تو وعدو و هر ولت و عدو شابه مخزغليه غيته ارقال وي هر ولا م منډي ته و يا عدو تیسللو ته هر ولو ویل کی يا عدو منډي ته وي دا من زنی تا دوخ پوچال وی راوال و تا وی دلکی و تا وی ستانگو والای پویگو ستانگی ختم شوی و غیره ها والا عادات زمیما او پیجنی دیدی د عادات زمیما اگا عادات زمیما دا از چکم دنس شدی پا عادات زمیما و که یو حرونت سه اړ کول مونږ ور ته اړی و چې لکه دغل کې واپس کېږي مړهګدرېږ اوسروستو باندې را ځي ن اول مرور لتی او په هغه خبرو با نیم دا سړی پوهږي چې تو نبې هو فرسو تنبی هم بلغه چې په هغې سره د تنبی ورکې دی اصل لکه تنبی ی کان ناخې لکه چ کوور کول شو ناخ چې کمونه داسې چ کوونته کې ورکی د لک د له مغون ته کې ټه ورک و زجر شرلټ د غصه شوادا سې طریقې سره وڅو چابک شو سو ما یراقبه به خیال ساتي فکلما فعلما لا یرتزیه چې کله او کې ده تاسې کاټه دې مالک خوخنی او ترکا یا پریګ دې دا اساغه چې یرتزی هچ د مالک سوي خوخوي یُنبه به بما ينقاد له تبعهو د دولت تنبيه ورته په داسې طریقه باندې چې منقاد شد د طبیعت د وطن کسروبه ثورته او د از ده روح با او ده تکبر پی لکسه کی مات کی از خوزان تصویی که نا وطن کسر به سورته هو و لیقصد فی ذاله که اللہ یتشوش خاطره هو عرص سارا کم دا کم نو داویش درده دا دا دا از طبیت مات نشی لکه از جذبات و خیال والاو ما چې چه مشوش چې چه کم نظرل ده ده فلای تفتن و لیمازه زربه هو چه دیتا چه ده اونو چه لکه ده زغولی والمه د استدمره پټوله کې د ما غلطیو کړو په دې ځس کړمه او علم د اصل چې مشووشي چې ولې چې کمنو زو حلم داسنه ولتكون سوره الامر چې یلقیه اله متمسلهه په صدره او وی چې کمنو سوره د کار هغه چې د مالک ورچې دي است متمسلهه په صدره متشکل په سینه د د کی امون عقدتن فی قلبه تړل شوی د دا پسړه کې ولخوف من المجازات مقيمًا في خاطره او غيره د سزا چې کمنو د اس په سړی کې وي اسه غوګونه لکړی چې روس پراله غزار راکې اس پراله غزار راکې ثم ذا حصل في المطلوب بیا چې کله حاصل شي غا مقصود کار آن او کفوان المهروب او کف چې کمنو باندې دل لا ناخوخنه ولایم به ریوت ریازه بیا مناسب نه ده چې د ریاضت پرې خوده بیا بیا شাড়িږي کنه حاسو لکله کلمہ جیګری کی سوور کای منډ ور کای سار کله کمنډ سکی ور کی اس به یو ګنټس غلی راز غلی الله یم بغین تر کر ریازه حتایران طریقۃ المطوبۃ سوارت خلوق الله ودیدنا تر دې چې دی مالک ته پتهولګی چې د سچې کما طریقہ زنه غواړم نو دا زده شو بس دې او زدن را په لکه دلی نشی دا رده بالکل مستقله عادت او خو یو ګرځیدو دیدنا او خلوق تقریبا یو شید اوواره بهسو لاله جرو لمان رکه الله خلافها او داسې وګرې چې لاله زهجرو که دا راټه غیرره نووي ده بره دی خلاف نه ووي کړي بس بیا نه کوي لکهنی د راټ مټونه وې د خلاف کوي نه ځې طبی شي اوګرزی پهکهذا لکه دا او دغه مثال جانب شم مشب بابي اوس چې کم ن دا دوه ک خو کې سربزی ک کوي نونظررو د دا خبره یا ضروری ده ال را ایزل جونو دی په هغهته یارهون کې د لهکار و بانددي چې ټګ ورکي هغه افسر چې کمټ ورکي سر به را د خار چې کمټ ورکي عرفه طرقهته المطلووب به ته فعلاً وکپفن چې دته د معلومه وي هغهه طرقه ملووب به د کولو د نه کولو دواړو یعنی دا خبرې ورته معلومي وي چې فوجله سه کول ضروری دي او داورله معلوم چې سواله نه کول ضررو وي والامور التي يقوبها تنبيههم اواغ كارون ورتم معلومي چې پاغي باندې تنبيه ضروري ده چې دې لپاره تنبيه ور کول غواړي ولیکوم من شانه او دام ضروری ده دا چې د حال لداوي الله يهمل شيئا من ذالک ابدا الله يهمل من ذال شيئا من ذالک ابدا چې دې فوجید یا خبر نه نه دا, دا, دا, دا مهمل نشي پرې غوډلې مطلب مطلبدار چې هیڅ وخت پدې چې کمنو د دنه بغفلت کیږي نه اسبوله چې کمنو سار کې له ګمنډ اور کیو یو لوک پړېټ په پیو کې مازي غري کې به له غسغلي راوز غلي د غشنتي او فريګدي به نه د غشنتي ولیسا لئعوان حصر فی عادت داوس داز ذکر کوي شاسه بده نه وروستو شاسه اعوان سور په کار دي مکه خو غړ ډري د غزر کړکل شوبې سکلې صحیح کنا قضاوت شوبہ ذکر کړه د شورتي تنظیم کنا غدري اندامونو ولا حفاظت والا کنا خوې فطريا والا عقل والا غدري ذکر او دا لکه تعداد کی سور او خار دي سور شوبې په کار دي او سمره چې کمدنو پارلیمنت کې ارکان سدي په کار دي سم ارکان چې کمنونو پارلیمنت کې په کار دي شاسې په دا خبره ذکر کړي شدید دپاره عادد دي معین نشته کله کله داسې وي چې یو محکمه وي او هغېله نظرر کسان په کاري کار پورې خبره ده او کله کله داسې وي چې دو دررسور محکام وي په یو کس او چلیږي یو کس په د ټولو نرانی وکي او هغه ټولې چې کمونو چله ولی شي دا س عدد معین پورې بنده نه ده خو بس دومره مسله ده چې د تاسو چوکړې شي چې ضرورت د او د خاري والو په سبا نپورو کیږي د او د خاري والو ضرورت په سبا نپورو کیږي بس پاګی باندې ذکرو کی نوشا سه بوجه بیا منګوايو دلته 15 شربې چې کم نه نوشا سه ذکر کړي 15 شربې شاهر سه ذکر او په بذور بازغل کې غالبا و شربې شاهر سه ذکر کړي التای دو هغه چې کوم نن اورې سی وای ذکر کړی دی دلته پینه ذکر کړی دی خېخ کارا التو سره یو شوبه ده دو وضو ایرشاد وضو دته ایرشاد دلته چې کوم کې شاع اسلام خبره نه کوي کنه هغه صرف عام خلکو لسکي خبره کوي بیا د اسلام ذکر کین بیا پوک دغه دو نور راوړي یو واعظ او ارشاد دو. او د شیخ الاسلام مرتبه په کښه صاحب ذکر کړی دا د شیخ الاسلام مرتبه نو دا دوه کمدنو شاسب الته سی وایزه ذکر کړی دی دلته خو صرف دا وایي چې عقل انساني دا وایي چې دا د کسان دي خامخه ویلګه د شیخ اسلام ته بوزینو بیا فکری راځي نور خبره وليس للاحوان حصر فی اعداد لكن يدور على دوران حاجات المدینه خدا چې کمدنو مدار دي په حاجاتو په سراتو د مدیې وانې فروبه ما ته کو حاجتوته خااضې اوونې في حاجتې ډیر کار ده چې کمونو ضرورت پیخ شي د پااره د دوه م دګارو یو ضرورت دپاره چې یو له دو کسان په کار دي وروبه ما کفه اون ل حاجتې او کله نا کله یو مد ګار د توزرو تور دپې شي کافی شي غیرره دومره دا چې ان اوسل اوانې خمستون چې رؤوس, رؤوس د اعوانو سرونه د اوانو چې کم هغه پیننځې دي میشانسببزیکر